ferida Foi boa tarde dende a Rías Baixas, aquí dende Combarro. Comezou a campaña electoral, estivo por aquí por Pontevedra, Ana Pontón e a compañía pontevedresa Rei Centolo sumou un novo deseño a súa longa colección de camisetas incorporando a candidata do BNG acompañada do alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Flores, e polo candidato por Pontevedra, Luis Bará, Ana Pontón vestiu a camiseta deseñada por Reis Centolo, que está protagonizada por unha caricatura da líderes nacionalistas. A peza é de cor branca leva impreso o lema do país e a caricatura da propia Ana Pontón con chaqueta branca, pendentes tradicionais e unha chapa cunha sandía o símbolo que adotaron numerosos colectivos para amosar o seu apoio ao pobo palestino Un dos fundadores de Rei Centolo, Pablo Rodríguez tamén obsequiou aos seus invitados co libro que repasa os 20 anos de vida desta coñecida empresa pontevedresa Seguimos aquí en Pontevedra. Comezou a venda anticipada de entradas para asistir a representacións de Ponteatro, que trai a Pontevedra seis obras. O xoves 8 de febreiro, no Pazo da Cultura, representarase Iribarne. Butaca Cero fai unha investigación escénica sobre Manuel Fraga. Para o xoves 22 de febreiro, no teatro principal está programada a obra Unha inimiga do povo de Talía Teatro. A compañía porá en estea a historia de Helena, unha prestixosa doutora que regresa á vila natal para comezar de novo. O martes 27 de febreiro, no teatro principal poderá ver as alumnas de Cultura Activa, A educación, peza fundamental no desenvolvemento e na liberdade das persoas, especialmente das mulleres, centra esta obra. As dúas personaxes representan casos concretos de mulleres na época anterior e posterior á Guerra Civil, así como as transformacións sociais do momento. Os xoves 21 de marzo no teatro principal chega o auto de Castromil de produccións teatrais excéntricas Trátase dunha viaxe onírica a bordo dun coche de liña está feita con anacos das obras de Manuel María a rebelión dos baús o auto dos emulados de Caravilla unha vez foi o trebón abril de lume e ferro e o entremés da OTAN A dirección e eh, a dramatúrxia eh, correron por cargo de Kiko Cadaval. O xoves 11 de abril no teatro principal tamén está anunciada a representación de Helen Keller, a Muller Maravilla do Grupo Xévere. A sinopse da obra conta unha historia que comeza ao descubrir unha muller totalmente descoñecida para o grupo, chamada Helen Keller, que se convirte nunha celebridade ou ser a primeira persoa xorda cega en obter un título universitario. Por último, o xoves 18 de abril no Teatro Principal pechase o ciclo de Ponteatro A obra eh, Blockeback, Sabucedo, paixón entrebestas de Saldo Teatro, Trátase dun canto á diversidade, unha homenaxe á tradición galega e unha crítica á enerxía eólica. Eh, moitos lembramos 40 anos despois a revista de humor gráfico en galego Can Senno que entre 1983 e 1991 sacou a Rúa 23 números editada en Vigo foi fundada por Pepe Carreiro en ela colaboraron debuxantes como Xaquín Marín Paco Oti ou Chichi Campos e xornalistas e escritores como Gustavo Luca de Tena Manuel Rivas, Alberto Avendaño Antón Reixa Xosento un Perozo, Claudio González Pérez e mesmo Mendecerín, Darío Xuancabana ou Claudio López Garrido. En total, máis de medio cento de humoristas gráficos e literarios. Nas súas páxinas podemos percorrer a abolidade galega da década dos 80. A revista naceu coa celebración a finais de 1982 do primeiro seminario galego do humor que tivo lugar no Museo Carlos Maside de Sada baixo o acubillo de Isa Díaz Pardo. Alí un grupo de debuxantes de Vigo presentou o proxecto editorial dunha revista galega de humor que se ia denominar Cansendono. A publicación viu a luz no 1983 co seu número 0, estando dirixida por Pepe Carreiro coa coordinación de Teogge e edición de Antón Mascato. A mostra 40 aniversario da revista Cansen Dono amoxouse no Museo de Humor Shaquín Marín de Fene do 8 de setembro ao 27 de outubro de 2023 e para os interesados, dende hai uns días, pódese ver tamén online. Na exposición, puidose ver unha compilación de debuxos originais, acetatos e recortes empregados na composición das páxinas da revista. Tamén se amosaron reproduccións das 23 portadas e dos 4 especiais publicados de Cans en Dono, xunto con correspondencia orixinal e referencias bibliográficas. Pasamos agora ao Concello de Poio. A semana pasada falamos da Illa de Tambo. Anuncia agora o Concello que vai haber terceira edición da Volta a Nado a esa illa situada na Ría de Pontevedra. Tras o éxito das dúas primeiras edicións, a organización da travesía a cargo do Concello e Atlantic Extreme Sports anunciou a data na que se celebrará este ano 2024, vai ser o domingo 28 de xullo. De novo con barro será o punto de saída dunha competición que espera reunir máis de 300 nadadores con presenza de deportistas nacionais e estranxeiros. A proba deportiva contará con tres distancias, 1000 metros, 4,5 e 6 kilómetros. A volta a nado completarase ademais con diversas actividades como unha visita guiada á illa para os participantes e os seus acompañantes o día anterior á travesía co obxectivo de dar a coñecer a historia, a riqueza patrimonial deste enclave privilexado da ría de Pontevedra. E rematamos falando de libros. Habitar as fendas é o título da obra coa que a escritora e psicóloga Gisela Mato Rivera ven de obter o 12 Premio de Poesía Manuel Lueiro Reis convocado desde o Concello de Fornelo de Montes O premio inclúe unha dotación de 2.500 euros e a publicación do texto en edición Xerais O xurado estivo constituído por Luís Cochón en calidade de presidente e máis os vogais Afra Torrado, Noelia Gómez López Mercedes Queixas e Armando Requeixo, e como secretaria con voces en voto Carmen Carreiro. Gisela Mato, compaix Ouren Sanz, naceu na emigración suiza, e xa ten no seu haber outros galardóns de poesía, sendo o máis recente o 35º Premio de Poesía, Pérez Parallé, coa obra Fragilidades en 2022. Están vendo a luz moitos libros relacionados con Luisa Villalta, a quen se lle dedica este ano o Día das Letras Galegas. As escumas da letra, biobibliografía de Luisa Villalta de Baía Edicións, obra da escritora compostelá Esperanza Mariño, A convivir, obra da xornalista Monse do Pico, Nada na Pontenova. Estas súmas e outras tres obras recentemente publicadas por Xerais Arredor da biografía e a trayectoria de Villalta Outro libro é Luisa Villalta, Melodía de Palabras, de María Canosa E Luisa Villalta, Alma de Violino, de Eli Ríos, Beatriz Maceda E ilustrada por Laura Suárez Xanxaneiro apareceu Somos un pobo de artistas, o método Luisa Villalta, un libro de Xurxo Souto en que explica o vínculo entre a poesía e a música. Estivo na librería Paz aquí en Pontevedra Manuel Monge presentando o libro Feijó, biografía dun farsante, editado por Laio Bento. Os libros de Manuel Monje pertencen, segundo el di, a esa biblioteca de libros que non existen e non existen porque os medios de comunicación os silencian. Pero para os que teñan interese no libro, hai unha entrevista coa autor na que se fala do libro en Youtube feita por pandemia digital. Outros títulos de libros de Manuel Monge son O poder na Coruña, de Vázquez a Negreira, publicado por Laio Vento, Indecencias e Corruptelas, Os Borbóns, unha, unha monarquía escandalosa, a herdanza do franquismo, O perverso goberno de Feijó, sete anos en negro, Guía para non perderse en política, e Os restos do franquismo en Galiza, casi todos eles publicados pola editorial Laio Vento. E rematar, Aldina Duarte naceu en Lisboa, con 20 anos comezou a traballar nun xornal, despois na radio e máis tarde foi monitora nun curso de formación profesional do Centro de Parálise Cerebral. En 2004, Aldina Duarte editou o seu primeiro traballo discográfico, Apenas o amor. De 2011, é o disco... Contos de fados, do no que todas as letras dos fados inspiradas están inspiradas en obras de da literatura universal. O seu quinto disco de estudio foi Romances, publicado no 2015. E do disco Contos de fados, voume despedir escoitando o tema Gato escaldado. Que teñan unha boa fin de semana. Ficou velho desbotado O vestido por estriar. Eu esperei, tu não vieste Ficou velho desbotado O vestido por estrear Vezes sem conta juraste Dançar comigo no baile Às portas da moraria Nunca chegaste Sabem as pontas do cheiro Como chorei nesse dia Eu fui mas nunca Chegaste Sabem as pontas do cheiro Como chorei nesse dia Desde sem Sugeriste ouvirmos me Eu gastei por maus caminhos Os meus sapatos de salto De todas elas mentiste Eu gastei por maus caminhos Os meus sapatos de salto Hoje vais para Já sabe, mãe Lisboa, que eu não acredito em ti